a dissabte a Ràdio Porret de 12 a 2 al migdia l'actualitat dels esports a TAP Esports Hey, what Western? Yeah. You want Western? This Western. This is Western. <fixen> Senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 13 del Tapesports, de l'era retallada, per allò del que paga descansa però qui cobra també, i que aquest encara que no ho sembli és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla! Doncs vinga, abans de marxar, hauríem de fer una cosa molt important, i diria més, més que important. Seria bàsica, eh, obligatòria, imprescindible, eh, necessari o necessària, i seria la de tornar. Abans de marxar, hauríem de tornar. I si n'hi ha que acaben de deixar la UCI, la majoria estem recuperant forces... Passades ja unes jornades de les últimes refregades i d'altres carantoines que ens porta la corrida, <ríe> ai, ai, ai. ens hem de tornar a col·locar bé el cap sobre les espatlles i tocar de peus a terra per tornar-lo a perdre. Això sí, element indispensable per trobar el nostre destí final. Avui, 28 de gener de 2007, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Poreig, municipal, són ara mateix les 12 i 7 minuts, amb una temperatura de 8,2 graus centígrads, una humitat del 844400, del, del 84%, i una pressió atmosfèrica del 1014,6 hectopascals. Avui, el número 7, l'estrella de tots els números pel 107.3 de la vostra EFM. Ara ja podeu anar pujant el nau, que quan hi siguem tots tocarem el dos, però com que ja tothom abans de la corrida va desar l'equipatge en les seves habitacions, tan sols heu d'anar amb el passaport a la mà, element indispensable per poder accedir d'una forma normal a la nau. Res que, mentre passa tot això, us diré, per si no us n'havíeu adonat, que aquest és el programa número 13 i que, al marge de si té bona o mala sort, de que si està lligat amb la mort o la resurrecció és un número que és venerat per les diferents generacions de tot el món, des de l'edat mitjana fins ara, no sé, què voleu que us digui? Com aquest programa, eh? que és venerat per tot el món, eh? I com, que ja sabeu, comença amb una cançoneta. Avui us n'hem triat una, aviam si la veig, perquè m'he canviat les ulleres, eh? m'he canviat les ulleres, m'he canviat el cotxe, això dona per molt, eh? La veritat no és que haigui canviat el cotxe, el cotxe ja el tenia. El que va ser que el que vinc normalment, el tinc lesionat. Està a la UBI ara mateix. A si la trobo, si la trobo, si la trobo. Sí, mira, una de les ZZ Top, Moody Waters, a un tema que porta per títol, ni més ni menys que Mastan Soli. Esperem que us agradi. Salutacions cordials. Yes, you did. Vai, que Aprofitem ara per entrar, ara que són les 12 i 13. Venarem, eh? des d'aquí venarem aquest número, eh? al marge de tot el que puguin dia eh? Ens agrada molt el 13, també ens agrada el 7, també ens agrada l'1, el, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, el 9 i el 10. Eh? Bueno, I la resta. També ens agrada doncs, trucar a la nostra gent, a la gent que a partir d'aquesta doncs, doncs truquem sempre habitualment i doncs, ens agrada molt trucar amb ells i parlar amb ells, perquè si no, jo què faria aquí ben sol, eh? com un pop, eh? a més a més que ens donen, ens donen informació d'última hora, tot i, que, tot i que la persona que tenim avui, a l'altra banda, fil telefònic, ens va dir, oh, no hi ha partits, eh? no hi ha partits, però jo realment, una persona com ell, encara que no hi hagi no partits, eh, treu suc de tot arreu. Eh? Eh... Vinga, anem a parlar amb Josep Brussinyol, anem a Gironella ne ella. Josep Brussinyol, bon dia. Hola, bon dia a tothom. Escolta, Josep, ahir parlàvem, eh? dius, oh, és que no sé pas què dir, no sé pas què dir perquè no hi ha partits. Eh? Però és que saps què passa, Josep? Vols que et digui vaig decidir trucar-te? Bueno, eh, fa molt temps que hem tingut una, una relació molt fluida i suposo que ho puc dir jo, no? que és del femení, la futbol sala femení. Sí, senyor. Però escolta, ha escolta... Sigut, però... Ha sigut pioner a Espanya. Sí, senyor. Però que escolta, una de les coses que és que d'aquestes ganes que tens tu dexplicar ho i, i, i, de, i, de, i, de, i, i de futbol sala que, que, que ho portes a la sang, eh, Josep? Qui ho havia de dir? Qui ho havia de dir? Eh, quan tenies 18 anys que t'agradis estar en la futbol sala? Un uh, o no? Bueno, uh, les coses que fiques, t'hi adaptes, t'hi acomodes quan les conèeixes. clar jo vol sé molts anys amb el femení i clar arriba un moment que coneixes molt la mecànica que t'hi trobes bé. A més a més et sents apreciat perquè pots ajudar bastant i és clar aquí està, aquí està la ganxo. Escolta, Gironella, que ja sabem tots que no, no, no, no disputa cap partit aquí Sí que l'última vegada que vam parlar amb vas dir, sí, que podria ser que algun dia però això no està, no està del tot decidit i ara probablement inclús fins i tot a esta perilla que hi hagi algun dia que es pugui jugar algun partit aquí als, de, als del futbol sala Gironella femení, oi? Sí, sí, bueno, es havia parlat de fer algun partit aquí però no, que es creu, allà més ben muntat en aquest, aquest aspecte Uh, tenen molts equips aquella gent i sí, sí, es deia i em penso que no està encara no està descartat que puguem fer algun partit aquí a Gironera sí, sí. més bueno. que aquest any la classificació es va bastant bé i també hi ha bon, hi ha bon rotllo perquè es va bé la classificació s'ha guanyat es va al mig de la taula, però, per tant és molt important En al mig de la taula a, a, a dintre de la nació d'Espanya de, bueno, és Fa, fa gràcia de, de, de veure algun partit aquí. Oh, tant, que si sí, després de tants anys, ja eh, tornar aquí i encara més a més que vindrien noies que encara les tenien vistes d'aquí a Futbolsal a Gironella, que retornarien una altra vegada aquí al pavelló de Gironella. Sí, els agradava molt. Jo parlo bastant amb el delegat, eh, amb els pares, pares de les noies especialment, mm. perquè, esclar, ja era la meva família, ja. I sempre diu que els heredaven molt pujar aquí Gironella, els heredaven molt. I, i que, en fi, esclar, ell va ser un, uns anys que les noies que hi ha d'aquí a Catalunya, les internacionals de la selecció espanyola, que ja hem tingut tres o quatre, totes han estat en el Gironella, totes, totes, totes, no n'hi ha cap de cap més equip. Després la selecció catalana, les habituals de la selecció catalana, que sempre no poden ser tres més per equip, les tres, encara actualment, les tres de la selecció catalana són del Gironella. Clar, això, amb noies així que els agrada molt, uh, evidentment que, que tenen, tenen una certa simpatia de, de ells han pujat aquí a Gironella. Més, i... És que el Gironella és un referent a Espanya. A Espanya, el Gironella, que diuen el Gironella, mm. uh, a, tot, a totes les capitals que s'hi va, a totes les places que havies anat, doncs, és un referent al futbol sal espanyol aquí, a Gironella. Vol dir que això de mica en mica es refredarà, perquè, és, clar això... És com totes les coses, que totes fan una evolució i aquí ens ha fet una evolució. Uh -huh. Uh -huh. Es Escolta, i ha resultes com dius, això eh, Això potser es perderà, però potser agafarà les regnes el que serres. No sé com ho veus tu, això. No, no, no. De, és de difícil, primera, eh? No. De primera, es, es, primera eh, està vist que han de ser capitals perquè això porta molta, molt econòmic molt card, aquí perquè teníem, teníem la sort de que van pujar totes aquí totes, totes, totes, sí. totes les, les mm -hmm. que han quedat les que tenen prèmits a nivell alt, com la, aquest any hi ha hagut la Berta Velasco que la Derta Velasco original és de, és de Solsona i aquesta noia doncs també es va formar aquí, completament aquí i, i ha tingut el, el, el primer... O sigui, aquest any ha guanyat... Bueno, aquest any, l'any passat, ha guanyat el, el primer català, la primera jugadora catalana femenina. I també s'havia forma, format aquí a Jururella, amb els entrenadors, que hi ha hagut entrenadors molt bons. Uh -huh. I, és clar això, vulguis no vulguis, té, té un... Hem tingut una arrel molt bona, i encara porta la cua, però, esclar, quan hagin passat aquestes cara encara juguen ja no seran base nostra, ja, ja no seran d'aquí. I això ha de ser una capital gran. Capital gran no viu un lloc com, com a l'entorn de Barcelona, que, que allà amb el metro van, van en, en 10 minuts, van entrenar els pavellons de, de, d'Esplugues, de, van a entrenar a, a Rubí, per exemple, que és allà mateix, i, i a Espanya tots són capitals, ja? perquè aquí es va jugar, en aquest moment es va... es fa cinc viatges a Galícia, cinc a Val al Nord, <coughs> 4 o 5 més a Madrid clar tots són capitals grandetes parlem de la Corunya parlem d'Orense eh, i, i de l'Ugo de l'Ugo de, de, de l'Aroño de la Rioja sí, sí, Ai, que... perdó, l'Aroño és la Rioja jo, jo volia dir de de Saragocha per exemple és clar això tot és són diners, són bueno, diners va ser molt macu i, i això ja és un, una mica... No, no, no és passat encara, perquè encara tenim les jugadores que teníem aquí estan en actiu, però algunes, com la Clàudia Pons, algunes com la Clàudia Pons, que és de vegà, que de noia el seu pare la deixava acompanyar entrenar aquí a Gironella. Mm -hmm. Doncs aquesta encara aquesta ara és segona entrenadora de la selecció espanyola, entrenadora del juvenil de la seleució catalana, encara les tenim amb el tio. Mentre les tinguem amb el tio Gironella, encara serà Gironella. Ara, esclar, això evolucionarà com totes les coses. Com dius, va sortir una molt bona fornada, que per això es va donar aquest èxit i aquest sens sí, sí, sí, a, a, a dalt de tot, de la no podíem pujar més ja del futbol sala femení. No, no, no. no. Escolta, es, es treballa? Hi, hi ha alguna de futbol sala a Gironella? No, no. Ara, bueno, hi teníem el juvenil, el juvenil cadet, Femení, per això? Sí, el femení, uh -huh. que l'any passat el vam tenir aquí, però, esclar, eh, eh, el faltar una mica de caliu eh, s'han entral·ladat a Cacerres. Ja les jugadores que, teni, que teníem aquí, del juvenil, s'han entral·ladat a que és jugar a Cacerres. Perquè, esclar, allà tenen dos equips més, i tenen més caliu que aquí, aquí, esclar, érem sols, ara, últimament érem, érem sols, i ara les que teníem aquí i que teníem fitja del Gironera, en teníem un preix també de Cacerres les van anar tibant i ara juguen a Cacerres ara en vez de dir Gironera es, eh, es diu Cacerres o sigui que es, hi havia el Bart aquí al Carmona que és el que ajudava una mica i ara es diu, es deia Carmona i Gironera i ara es diu Carmona i Cacerres Ah carai, escolta sí, sí. i això ara Josep eh, entre tu i jo eh, i vas a Cacerres a veure el futbolsal a vegades? Sí, sí, sí, sí. Oh, bé, jo les conec, aquelles nenes havia estat <laughs> es que que t'encanta, eh. Demostrem, no veus, sac quatre anys i un sí, o quatre anys entrenar-les aquí. Jo ajudava a entrenar també. Perquè és clar, va bé que hi ha un costat que hi ha molta circumstància. Els desplaçaments també hi han anat molt. Sí, esclar, clar, Però ja. però hi vas a veure les sèniors també del Casserres de futbol sala. i què et sembla? Què t'sembla? Van bueno, bé, no? Ara, Estan a ara, la primera divisió. Aquí ens havien sortit dues jugadores, n'hi ha una, que la van arribar a seleccionar i tot, juvenil, però aquest any no, no l'han seleccionada. No, ara ho mirava, no, ahir ho mirava, inclús vaig parlar jo amb el mateix seleccionador i li vaig mm -hmm. dir que ho sé, això la catalana, mm -hmm. i li va dir, que Aquest any la, la cel·lia, què farem? Diu, no ho sé, perquè, esclar, la vaig anar a veure un dia i i ara en tinc una que també em supleix molt bé i, i veig que no l'ha agafat aquest any. Això la mateixa Clàudia, no? No, no, no, és que hi ha el, També, no, el, el de la selecció que... Ah, no, perdó, és juvenil. La, la... És un altre entrenador aquí a la selecció catalana. Sí, sí, perdona. És un entrenador del, del nivell de, més avall que la Clàudia. És veritat. Sí. És veritat. I, i bueno, i, i respira molt futbol sala també allà, oi? Segur, no te cerres. sí. Sí, bueno, que Serres tenen un equip de nois també, sí, esclar. I aquests dos, aquests dos de noies de primera catalana i el de juvenil el cadet, primera divisió també, sí, sí. Ja et vas integrant amb la gent, José, et vas coneixent gent i això? No, no massa, perquè esclar, jo ara no, no hi pinto res allà, ja, vol dir que no. Jo hi vaig perquè m'agrada, perquè als pares també els agrada veure'ns tots plegats, fer la xerradeta i... Però no, no... L'entrenador és el mateix, l'entrenador mateix que és de Berga, però ara entrena de Serres. No, no. Molt bé, Escolta'm, i bueno, la setmana que ve, la setmana que podràs anar a veure l'Estel Vallseca. Estel Vallseca que juga amb, el, amb els masculins, eh, de futbol sala. Sí, però sí, sí, els pots. masculins i ara els masculins han connectat que juguen i o meu gent és l'entrenador Sí. Andava que jo hi veig nosaltres en els masculins. Xau que havia que n'hi ha 3 1, 4. Foi quatre tingut un món bon aquí, però es corria també ah, no ah, sí. de... oh, i tant. la oh, i tant. ja havia vingut vi ben gut, ben gut també. Sí, sí, sí. Que tenia els xardis 3 3 4 que Cerza, que molt que uh -huh. Ja l'entrenava no, el, el teu, gendre, ja l'entrenava també. Sí, sí, ara torna a entrenar ara està entrenant a Cacerres ho porteu sí. la sang a la família ja ho veig, eh? Josep. bueno és que ell m'havia jugat aquí m'havia entrenat aquí sí. i esclar tenia títol d'entrenador doncs, la gent que tingui que tingui el carnet molt bé escolta Josep que el carnet d'entrenador el tenia el meu gendre i el meu net, el meu net que ara està el rei Josep també, també vam treure el, el títol a l'entrenador aquí, sí, sí. Carai, molt bé, molt bé. Escolta, i, i ara, ara eh, com dius, eh, vas a Cacerres, esclar, Cacerres et queda molt bé. Es plugues i ja has anat mai, algun cop, no? no, sí, suc, he no hi subit. sí, he anat un parell de Sí, he anat un parell No, ara hi tornaré, el que passa que aquesta setmana juguen, juguen a Madrid amb l'Atlètic de Madrid. Setmana que ve, oi? Sí. Setmana que ve sí, sí, el dia 4 el dia 4, eh? 4 juguen amb l'Atlètic de Madrid a Madrid amb el líder però amb el líder, sí, a més a més aquí sí que m'agrada anar-hi més que m'agrada anar-hi allà baix a la penya perquè ja dic pels pares esclar, hi ha, hi ha els quatre pares sí, sí. Qua... bueno, família, eh? perquè venen pares i un germans i... Mm. que fa molt temps ens coneixem els més vells ja només en queden dos però després últimament també havia vingut la Cèlia, per exemple, la Cèlia Catà que són noies que també estan a la selecció catalana i amb els seus pares em doncs, apujaven molt aquí, vam arribat a tenir bona relació i, i, clar, es fa molta gràcia quan ens trobem allà baix si baixem amb la meva dona o baixem d'on mira, fem la xerradeta de, de, de, de les coses normals que havíem fet aquí, És clar ha molt temps aquí, molt temps que molt bé. hi ha fet algun sopar i allò que estàvem... Molt bé, molt bé. Escolta, Josep, i ara trobes una mica d'nostàlgia tot això, eh? Clara, no, peste... no no, no nostàlgia no perquè eh, això eh, aquestes coses són és com la vida, això. Això és com la vida. T'has d'adaptar-te a les circumstàncies. La vida no no et pots quedar amb el passat. Pues mira, jo també em fa molta gràcia perquè per pels per Sants, per Nadal encara ens felicitem, encara fem WhatsApp i fora. Bueno, són aquestes coses que t'omple una miqueta més de, de les coses diàries que tens. Escolta, perquè a més a més té molta influència, la futbol sala Gironella femení tenia molta influència, és el que deia es corre per totes les ciutats arreu d'Espanya. Tu t'imagines que sortís un... Bueno, un, un... ara no em surt el nom, un, un cap... i portés diners i que digues no, no, aquest futbol sala ha de donar a Gironella però que per tornar a estar a la jornada ha de ser d'aquí de del poble una colleta i després, ara, ara és més complicat que anys enrere anys enrere eh, la cosa, com que hi havia tanta, molta abundància de feina eh, molts llocs molts llocs teníem, ens, donaven, ens donaven ajudes, molts llocs llocs d'aquells que gairebé si te'ls diré, escoi, aquells us donaven ajudes Clar, hi havia molt molt molts 500 euros, hi havia molts 3.000 euros, últimament, havia inclús algun 3.000 euros d'entitats de, d'aquí del Berguedà, per exemple. Sí. I, I, esclar, hi ha entre els 400 socis que hi havia. Doncs això s'aguentava més més i jo. Eh, hem parlat moltes vegades. Aquí han passat quatre entrenadors. Un és el Passa Rius, que ha estat amb el, amb el Santo Coloma, ara està està també entrenant amb un equip de Barcelona uh -huh. el Xavi i el Reyes que està a la catalana està la Federació Catalana també entrenant eh, amb, amb, un, amb un equip del masculí El Robert, el Robert Caneda, que el Robert ara actualment entrena el lorre també de baix Aquestes tornen a entrenar amb el Llavja esplugues clar hi han passat quatre entrenadors tots de nivell d'èlit tots de nivell dèlit tots quatre dèlit Sí, sí, havíem tingut gent i a més a més, molts es van formar aquí hi era un entrenador doncs, que anava mig bé va venir aquí, clar, aquí es va promocionar perquè com que el fèiem la, anàvem a jugar a la cova de les reines clar, aquí de seguida ja els van començar a activar, per exemple, el, el Santo Coloma que està en molt temps, el Xavi a Passarriu, que és el Passarriu que ja has conegut sí, sí. doncs aquest el van ativar de seguida perquè, esclar, home, aquell està primera nosaltres, havíem arribat a, a quedar tercers de la lliga espanyola, eh i sis anys consecutius em sembla que vam anar a fer la, la, la Copa de la Reina. Sí senyor, ja, ja me'n recordo. Copa, la Copa de Catalunya es va guanyar em sembla que és vuit, vuit vegades consecutives. És clar, aquests entrenadors van agafar, van agafar tots noms i més, més experiència i han entrenat amb equips de, tots de primera, de primera divisió. sí. sí. Bueno, Josep, mira, són dos quarts, haurem de deixar-ho, però... però um, ostres, me'n queden moltes altres de preguntes per fer-te, estaria mitja bueno, hora més o hasta una hora més, eh? Però... Jo, jo, el que podríem fer si, si sabem que hi ha un partit aquí per que s'organitzi perquè vinguin a jugar aquí, doncs, em bueno, truques, ja els, ofereixo, els el ho, ho fareixo. Si, el Josep, em truques i m'ho dius, eh? Sí, no si sí, No fotem. Josep, moltes gràcies per la teva truc Ai, per la teva trucada. Per... La... per... Per, per estar amb nosaltres i explicar-nos eh, doncs, eh, el moment de, que, que està vivint doncs, el futbolsat a Gironella. I en concret també. Molt eh? eh? bé. Que ens agrada que estiguis a l'altra banda, perquè fa molts anys que com deies al començament que, que hem agafat una bona relació i que, que m'agrada molt trucar-te per tots aquests temes també que t'he dit jo. Eh? Perquè veig que t'agrada i veig que t'agrada comentar-ho i, i que la gent ho sàpiga. i i, i, i què està passant ara pel Pau de la Generalitat. Moltes gràcies, Pep. Vinga, gràcies a vosaltres. Fins una altra, fins ben aviat. Vinga, vinga igualment, adiós. Adéu. Adéu. Ja es veu, fa difícil, eh, per això, una entrevista així, no?, perquè, clar, eh, primera, primera, no hi ha jornada, Segona, l'equip del seu cor no està jugant al seu poble de sempre, no? Uh, i és un equip, és un equip uh, molt fort, és un equip molt fort. Està jugant amb els millors de futbol sala femení de, de tota la península ibèrica, bueno, de tota la península ibèrica o no, menys menys onas, menys de la península ibèrica i la barba que pertany a un altre país. Però sí que està jugant arreu de tot el món i que es coneix per tot arreu. Eh, uh, nosaltres, doncs dit això, aquestes quatre juderies que acabo de dir, eh, uh, ha passat la primera part, eh, uh, sempre queda bé, no? La primera part de la nostra estimada publicitat, eh. Parlem aquesta musiqueta amb un parell de clics i ahí ja som fins ara mateix. Joïreria Maite, 30 anys d'experiència, serietat i confiança, a Berga, comarca i també a Barcelona.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 plaça ciutat número 5 telèfon 93 822 19 66 interiorisme Jordi Tomàs <fixi> estem de rebaixes descomptes fins al 50% amb mobiliari, sofàs sillons, teixits, decoració tot per fer casa teva un espai acollidor confortable i únic Vine i junts farem realitat al teu somni. Interiorisme Jordi Tomàs. Al carrer Estació 11 de Gironella. Veig so so Gironella. Servei i productes veterinaris. Clínica i consultori de petits animals. Servei a domicili. Clínica d'equits. Odontologia de cavalls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 Una ci espectacular. Sí, són organització. Servisò. Discutete amb molts. Servisò. I uguesa equips de sò. So. Són l'itzenfistes majors fires concerts. Organitzem casaments, festes escolars, baixes espuma. Organitzem la festa de vida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Servisò so. 938381063, Colònia Fonts, Poreig. Bé, a 12 i 36 minuts, eh, què més, què més, via, dius eh, que... Bé, bueno, l'Albert Planes m'ha dir que sí, qui seria avui. Eh, també hi haurà el Joan Maria Salvador, el eh, president de la Federació Catalana d'Arts. Eh, qui més, qui més, qui més. El Josep Vils-Ley no ens ha dit res. Fa dies que està desaparegut del mapa, està en un, un nou projecte eh, amb, el, amb els Giovineto i de moment no li veiem el pèl eh? no, ni asa ni bèstia eh? no, si vindrà o no vindrà si bé doncs el passarem eh? ja calgui, eh? no? i si no passarem el bàsquet com sempre nosaltres que no ens ha sortit bé ja ho he dit moltes vegades no, però, bueno, sempre diem doncs, algun resultat eh? alguna tonterieta alguna cosa que sempre ho diguis ai carai mira això no seguia. sabia doncs això uh... mentrestant doncs, el que farem és avançar amb l'agenda ara, com sempre, i parlarem, doncs, de futbol dels veterans. Lliga Intercomarcal Grup A, partit, partit per avui, eh? En tenim una partida a les 4 a la capital, Verga B, la Coromina, i demà tenim una altra partida a dos quarts d'onze, Olesa Purreig. Perquè fa el grup C, tenim els dos partits per avui, uh, un comença a les 4 de la tarda, que és el Cal Rosal, la Salla Manresa, i dues hores més tard, a les 6... Atlètic Gironella, Artés. Mm -hmm. Pel que fa al nostre esport rei, eh? el hoquei, i ja gel Lliga Nacional, play-off pel cinquè lloc avui a partir de les 10 aquí a la Cerdanya, eh? acostat, eh? el club gel ja Puigcerdà, Milenio Logroño. Canviem, anem a l'atletisme, quart cross escolar de Porreig. Es farà a partir de dos quarts d'onze del matí des de la zona del pavelló de la localitat bergadana. Això serà demà. California. El que fa l'Skeleton Copa del Món avui a Cognixer, a Alemanya, serà l'escenari a partir de dos quarts d'onze del matí d'una nova prova d'aquesta competició en la qual prendrà part el pilot manresà Andermir Ambell. I tancarem, doncs, amb la petanca, com sempre, primera divisió a Viladomiu 9B... Eh, Ai, perdó, bé, eh, esperem que ho faci bé, eh? Viladomiu 9 Torrent i Geronella Sant Padó. A la segona divisió, Sant Joan, Viladomiu 9B i a la tercera divisió, Amics Casserres, Sant Vicenç. Això ho podreu veure tots, tots, tots demà a partir de les 9 del matí. Ara anem molt ràpidament a l'agenda i començarem pel l'envol. Bé, bueno, ja ho estàvem fent, no?, l'agenda, però bé, bueno, aquest és una altra que me la fa jo més, eh, més treballada, més manual durant l'entre-setmana, que em dona molta feina, moltes hores de feina, moltes hores de feina i més hores de feina. Doncs aquest, comencem per l'envol masculí, tercera catalana preferent, senyor masculina la primera fase. Estem en el grup A i a la catorzena jornada. Envol Berga, envol Sant Cugat, Club Uh, aquest partit el podrà veure al doncs, Berga Pavelló Municipal eh? és líder, precisament qui és líder precisament el rival del Berga avui partidars, eh? partidars que ningú no s'ho pot perdre, eh? ni els que van habitualment bé, bueno, els que van habitualment, habitualment normalment no se'l perdran uh, vull dir els que no hi van mai, eh? ni aquests ni aquests no poden fallar avui eh? per veure el líder, eh? el líder com dèiem amb el Sant Cugat Club amb 13 partits jugats n'ha guanyat 10 n'han empatat 2 i n'ha perdut 1, això fa total de 22 punts. A la segona posició hi trobem el Sant Martí Adrianei Club, també amb 18 punts, però una mica ja més despenjat. I a la tercera posició, l'embol club Bàllac, que marxa també 13 partits jugats i amb 18 punts empatats amb el que seria el segon, el Sant Martí Adrianei. Com se les foten aquí, eh? en el segon, tercer, quart lloc, estan molt igualats. Mentre que l'envolverga marxa a la tretzena posició, això, això ens dona una mica de força, eh? estem a la tretzena posició, és el programa número 13. Uh... <sí> què més, què més? No sé, estem, estem aquí per l'envolverga, eh? estem aquí, és el programa número 13, estem a la tretzena jornada, eh? més, més tretzes ja, impossible, això pot ser que, que, que, que, que no sé, que s'ajunti alguna cosa, no sé, llogu, no sé on, i faci que que plogui, no? Perquè no ha plogut de tota la nit. Doncs això, la uh, Verga que marxa doncs, a la 13a posició és la jornada número 13 a uh, partits guanyats 2 n'hem empatat 3, n'hem perdut 8 i això fa un total de 7 punts en vol Verga, en vol Sant Cugat Club 13 contra primer 7 punts contra 22 això ho podreu veure avui a partir de les 7 del vespre al doncs, pavelló municipal de Verga no hi ha futbol sala, no hi ha futbol sala aquest cap de setmana, però eh, parlarem, parlarem d'ells, eh, com sempre, una miqueta, que serà, doncs, eh, això. Llega primera Femenina, Grup 2. Estem a la tretzena jornada. El partit és per la setmana que ve a Sant Andreu. A eh, Sant Andreu. Puig i Dot Aquest partit es jugarà doncs al Pavelló Municipal Francisco Calvo. És liderar a parar a Peñas Plugas, agrupació esportiva. El segon amb 29 punts. El segon eh, està empatat de punts amb el tercer. O sigui, l'escola de futbol sala Jordi Torres Femení en porta 28, que ara per ara marxa la segona posició. I el Màgic Sans futsal, que marxa a la tercera posició. El Puig Fitor a futbol sala Cacerres marxa la sisena posició amb 20 punts. El futbol sala Aulesa és vuitè amb 17 punts. El, el rival del Sant Andreu, està marxant ara a la novena posició, a Sant Andreu, agrupació esportiva. Marxa amb 15 punts, 5 punts de diferència. I la catorzena posició tanca la taula, aquesta primera divisió femenina, el futbolsal a Solsona, amb 0 punts. Aquest partit, com dèiem, Sant Andreu, agrupació esportiva, Puigfitor, futbolsal a Cacerres, el podrà veure la setmana vinent, a partir de les 5 de la tarda. El mateix doncs, es passaràns doncs, amb la Primera Divisió de Futbol Sala Femenina, que estan a la 16 jornada i que precisament estaven parlant amb el Josep Rossinyol sobre el futbol sala Gironella, que ja no juga aquí, juga allà, però encara manté el nom, una cosa així estranya, que joga contra el líder, eh? però jugaran allà al pavelló La Estació, eh, al Paballó, Estacion, eh? El camp del eh, Club Deportiu Futsal Atlético Femenas, eh, que seria Atlético de Madrid. Uh, és líder precisament, al club Deportivo Futsal Atlético en Fèmines. Amb 45 punts a la segona posició trobem al Club Deportivo Universitat de Alicante amb 37, pel que fa a la tercera posició hi trobem a l'Agrupación Deportiva Alcorcón amb 33 punts. El futbol, el futbol Sala Gironella marxa a la novena posició, una molt bona temporada, i ja ens ho recordava el Joer Brussinyola, eh, que ens deia que aquest any estan, jugant, estan fent una bona temporada, sí senyor, estan fent, marxa a la novena posició, estan com en els primers anys, eh, que per disputar la Copa de la Reina, eh, estan a la novena posició amb 22 punts, i a la catorzena posició situem doncs, l'altre equip català, el Rubí Futbol Sala, que marxa a la catorzena, com dèiem, amb 8 punts. Club Deportivo Fucina, Atlético Femenes, futbol Sala Gironella, això serà per demà. Ah, perdon problemà, per, demà, per la setmana vinent, eh, uh, el dissabte, a partir de les 6 de la tarda. Cambiam de gènere, anem a parlar dels masculins. Els uh, masculins, doncs, que... Que tampoc, eh? Futbol sala ni femení ni masculí, no en juga cap, eh? Tot el cap de setmana, festa! Eh? Futbol sala Porreig, Sant Esteve Serra Rovira futbol sala Club B. Uh, aquest partit el podreu veure al Paballó Municipal de Porreig. Ara Parà és líder el Gabà, futbol sala, amb 31 punts. El Isur, hermano Sánchez, futbol sala B, marxa a la segona posició amb 30. El tercer és l'escola, futbol sala Jordi Torres, amb 26. Els mateixos que el quart, que ara Parà ocupa el rival que vindrà la setmana que ve aquí a Porreig, el Sant Esteve, Ser Rovira... sense veu. <coughs> Ser Rovira és futbol sala Club. Uh, a la sisena posició trobem el Bellbé Club Esportiu amb 21 punts, a la desena el Castell Galí Unió Esportiva amb 10 i al futbol Sala Purreig marxa a la onzena posició amb 8 punts bueno, perdó, trobem a la dotzena posició també el futbol el futsal Atlètic Vilatorrada B, que també està empatat de punts doncs amb el Purreig Lliga Primera Divisió Catalana, grup 4. Estem a la tretzena jornada, també, eh? Quina casualitat, eh? Quants tretzes, eh? Pongue un trece en su vida, eh? Castellbell Futbol Sala, Club Esportiu Futbol Sala, Sant Padó, eh? Començarem la setmana vinent amb un derbi al Bages, eh? Amb un derbi eh, que jugaran... Eh, Castellbell Futbol Sala, que marxa a la vuitena posició, i Club Esportiu Futbol Sala, Sant Padó, que marxa a la segona posició. déu nhi Uh, és líder, però, la Palma prou bé, la Palma Penya o Laurana, uh, 28 punts. El Club Esportiu Futbol Sala Sampadó marxa segona 27, a un puntet del líder. El tercer és el futbolsal Sala vilanova seguros Bilbao amb 24. El setè a lloc és pel futsal Atlètic Atletic Torrada amb 20 punts. El vuitè, el Castellbell, Futbol Sala amb 18. A la desena posició, el Castellgalí, Club de Futbol amb 9. Diuen-ho aquesta primera catalana, eh? Estan, estan els equips del Baix allà ficats, eh? I el Navàs, que tanca la classificació ara per ales el Ques, marxa la catorzena posició amb 6 punts. Castellbell, Futbol Sala, Club Esportiu, Futbol Sala, Sant Padó, ja l'estem esperant. Aquest partit es jugarà a la pista esportiva municipal Castellvell i el Vilà. Serà la setmana vinent a partir de les 4 de la tarda. I tancarem, doncs, amb la Lliga Divisió d'Honor Catalana. Grup 2, a la tretzena jornada estarem. Uh, PC Imagín, Focosal, Acacerres, Estell Valls, Seca... Uh, és l'hi de la parada, Jesús Maria, Club Esportiu, amb 30 punts. A la segona posició trobem el futsal Rosario Central a 24, els mateixos que el tercer, que ara parada, ocupa el Montserrat, Monistrol, Penya Blaugrana. A la setena posició l'Estel Vallseca, el rival del PCI, imagín que serres que marxa la setmana posició amb 19 punts. El, la 9ª posició trobem precisament el PC Imagina Futbol Sala Cacerres amb 12. Serà un partit molt atractiu eh, per veure'l el dissabte vinent, eh, recordeu vos dissabte vinent. Eh. I a la 12ª posició trobem, hi trobem el Futbol Sala Aulesa amb 9 punts. Per tant, dissabte que ve el eh, PC Imagina Futbol Sala Cacerres Estel Vallseca el que serà el mateix, 9ª contra 7 è 12 punts contra 19 So per a veure al Povelló municipal de Casser de Serà dissabte vinera a partir de dos quarts de senya. Ja Sobeuneu apuntant a la gent eh? aquestes coses. Ja Jou preparant no preparant, això eh! Vinga, doncs, no trobem el Joan Maria Salvador de moment. És uh, l'hora del seu espai. Adalentarem una mica de feina, tenir una cosa per si les mosques fallava alguna cosa així. Doncs, uh, que això, uh, us parlarem, doncs, uh, que prop de 200 alumnes del Berguedà han iniciat aquesta setmana una nova edició del programa Esport Blanc Escolar. Es tracta de la tercera fase d'aquesta iniciativa impulsada per la Secretaria General de l'Esport i el Departament d'Ensenyament amb l'objectiu de promoure i popularitzar els esports d'hivern entre els joves de les comarques del Pirineu, dins del pla estratègic dels esports als centres educatius. Durant les properes setmanes, aquests 200 alumnes de 10 centres educatius del Berguedà realitzaran 8 sessions per practicar l'esquí alpí, l'esquí de fons i el surf de neu a les estacions d'esquí de la Molina, Lles i Arànser. Concretament hi participen els joves de tercer i quart de primària de l'escola Galceran de Pinós de Begà de la Cer al Berguedà, que inclou els centres de Gòsol, Vallcebre i Sant Julià de Cerdanyola, l'escola Lilleta Güell de la Pobla de l'Illet, l'Escola Sant Llorenç de Guardiola del Berguedà, l'Escola Sant Salvador de Cercs i l'Escola La Valldant de Berga. A més, també hi participen els alumnes de tercer de primària de l'Escola Santa Eulàlia i l'Escola Sant Joan, també de Berga. Diu que els centres de la comarca que participen al programa han estat seleccionats pel Departament d'Ensenyament. En aquesta tercera fase, el nombre de centres ha crescut i ha arribat a vuit escoles de deu municipis bergadans. Des d'aquesta setmana i fins a mitjans de març, els alumnes participaran en sessions dirigides per adquirir coneixements i millorar la tècnica de les diverses disciplines de l'àmbit de l'esport de la neu. Vinga, va, 12 i 54, 54 minuts, eh? que seria el mateix, falten 6 minuts per la una de la migdia. Ara sí, ara sí que podem comptar amb ell. Josep Maria Salvador, bon dia. Bon dia bona hora. Salutacions cordials des de Tarragona. Àngela, Maria, que... Veu veure nevar no al final aquesta... No, oh, no, aquí a Tarragona no. no. Aquí que semblava que aquí havia de baixar mai. molt aquí les notícies... Aquí gairebé mai neu, aquí. Quasi mai, mai no? Però així que van farinar pel muntanyat des del costat, oi? Sí, a Prades, sí, sempre. I a zona sempre acaba plovent. Molt bé. Doncs, Joia Maria, eh, se m'ha perdut, eh? Per on vols començar? Doncs pel sumari de notícies programades per avui. Vinga, som -hi. Doncs, mira, avui parlarem de uh, l'Open Windmill que es va celebrar el cap de setmana passat. Mhm. Uh -huh. Després parlarem de la jornada de lliure d'aquesta setmana i, per acabar, doncs, la participació internacional d'aquest cap de setmana de diversos esportistes catalans amb competicions de rànquing mundial. Doncs vinga, comencem repassant què van fer els esportistes locals al tercer Open del rànquing d'Estiu Windmau 2017. Doncs mira, el tercer Open del rànquing Windmau de, de la Federació Catalana de Dance, es va celebrar a Manresa, a la seu del Club d'Arts Guardiola, concretament a la Sala Rentrer, que és un espai, com ja vam parlar la setmana passada, que està preparat i habilitat doncs, per la pràctica dels darts i també l'esport del billar, un esport que recentment també doncs, ha tingut certs reconeixements a nivell internacional I el millor esportista de la xarxa de Potsrenys va ser Enric Fit, que va quedar en cinquè lloc no va lliure la primera ronda, la primera ronda va jugar, va jugar contra l'Avelino Mazan, un esportista local destacat, sí a, sobre el qual va guanyar 4-2. A, a segona ronda va guanyar contra l'esportista d'en Abbas per 4-2, també. A tercera ronda va tornar a guanyar 4-2 contra en Jonathan Martín, de, del Club d'Arts La Gota de Terrassa, i a la quarta ronda va perdre de banda en Robert Ríos per 4-0. Amb aquests resultats, doncs, en Rictit va assolir un excel·lent cinquè lloc quedant-se a les portes de la semifinal, que, de fet, eh, ell, el seu millor resultat va ser finalista eh, en un windmill de l'any passat que es va celebrar a Palafrugell. Per altra banda, del barrio Navàs, eh, destacar el 17e de lloc de Martín, Mar Martín Ribeira i de Joan Lluís Sala. I, per part de la xarxa, també un 17e lloc de en Josep Serralbo, l'Arbi i Hilari Pons, Josep Massana i Andrea Villanueva, que tots ells alguns van lliurar la primera ronda i van perdre el primer partit, d'altres directament van jugar al segon partit a la segona ronda i va ser on van quedar eliminats. Eh, destacar participació, 50 esportistes en aquest ranking, per tant, rècord, novament rècord de participació en aquesta competició. A la semis doncs, va arribar per un cantó en Dani Carrasco, del club d'Arzai Guastoses, que per segon cop consecutiu Uh, assolir i arribar a la final després de guanyar a l'Àngel Rodríguez, en Doe, per 4-1 uh -huh. un esportista que, per la seva part uh, és de Ripoll però juga al Club d'Arzolot i que a la vegada per segon cop consecutiu es queda a les portes d'accedir a la final l'altra semifinal uh, hi va arribar l'Ailanda Riba, que és per part del quadrant femení i en Rubén Ríos del Club d'Arts de la Terrassa, el Club d'Arts La Oda en un partit dominat per Rubén que va guanyar per 4-0 per tant, final Dani Carrasco Rubén Riós una final inèdita, la primera final de Rubén Riós, la segona d'Andari Carrasco, i després d'un empat 3 a 3 a nivell de jocs durant el partit, l'últim joc definitiu el va guanyar en Dani Carrasco per guanyar el seu segon Open del rànquing Winnow per 4 a 3. Classificació general del rànquing, doncs en primer lloc amb 48 punts en Dani Carrasco, en segon lloc amb Òscar Valenzuela amb 44 punts, Josep Arimane de d'Olot amb 41 punts, i llavors ja en quart lloc empaten l'Àngel Rodríguez Doe amb 39 i el Carles Abola també amb 39 punts. En setè lloc la primera noia, la Yolanda Riba amb 37 punts i el primer esportista de la xarxa ocuparia l'11 lloc que seria l'Enric Thit amb 35 punts el 14 è l'Hilari Pons amb 34 i en 19 lloc doncs, trobaríem de la jugadora femenina de la xarxa amb 33 punts i ja el primer esportista d'en d'abast amb 31 è lloc amb Martín Ribeira, amb 23 punts. Molt bé. I per avui tenim jornada de Lliga Catalana? Doncs, en principi, si les inclemències meteorològiques ens ho permeten, sí, avui hi ha jornada de Lliga Catalana. Avui arribem a la sisena jornada, 28 de gener, on la xarxa baixa aquí a Reus, al Baixcamp, on jugarà contra el Club d'Arts Baix Camp, que eh, doncs a la seu local estrenen també Ara estrenen. Tenen una nova instal·lació de Diana, que la veritat és que està molt bé, perquè ho han posat... Han canviat la, la distribució i fa doncs, que l'esportista doncs, tiri molt més còmodament. Eh, dos equips que arriben eh, molt igualats, els reparen només una victòria i la, li, la dinàmica que tenen actualment els dos clubs doncs, són guanyadores. Per tant, doncs, eh, es presenta un partit força complet, malgrat el Baix Camp, ja sabem que té la baixa de Gavi Oliver, que està actualment doncs, jugant a competicions internacionals. Per la seva part, el barri d'Onavà es viatjarà a Olot, on eh, es trobarà o es creuarà contra el Lligues de DG.cat. Un partit també molt igualat, ja que tots dos equips rivalitzen entre el setè i el vuitè joc. Els diferencia només una victòria i per tant doncs, també serà un partit molt renyit i molt igualat entre aquests dos equips. La resta de petits de la jornada doncs, la tanquen el Club d'Arts La Gota contra l'UV d'Arts, Aigüestoses contra el Piritonio i el Guardiola contra les Pugues. Molt bé, i la punt final per tancar la secció. Doncs el que comentàvem, aquest cap de setmana s'està celebrant el Romanian Arts Festival, mm -hmm. una doble cita del rànquing mundial de la World Arts Federation o la British Arts Organization, la, la WDF i la BDO, que són els de, les dues grans organitzacions internacionals que organitzen rànquings a nivell mundial. Qui participa? Doncs hi participen en Josep Perimany i Antoni Toni que repeteixen participació. En Josep Perimany l'any passat va ser 7è, per tant, doncs, molt bons resultats l'any passat, i els acompanya aquesta ocasió en Gavi Oliver i en Toni Rodríguez, en Rodríguez del Piritonio. Destacar, doncs, home, eh, que el puntuable d'avui és de categoria C i demà és el de B. Perdó, al revés, el d'avui és categoria B i demà de categoria C. Què vol dir això? Doncs que, com a mínim, hi han aproximadament uns 15.000 euros en premis. Aquestes organitzacions o aquests lànquins internacionals tenen una categoria en funció dels diners que hi han en premis i, per tant, doncs, estem parlant de tornejos de segona i tercera categoria. Per tant, doncs, tornejos prou importants. Comentar notícies fresques doncs, que en Josep Masnou, en Josep Arimany, del Club d'Arzolot, no ha lliurat la primera ronda, ha guanyat el primer partit, ha guanyat el segon partit, de la segona ronda... A la segona ronda, en Gavi Oliver també ha guanyat el seu partit i la setmana que ve doncs, ja us explicarem la resta de resultats que els tindrem oficials ja un cop finalitzi la competició d'avui i demà la segona cita, que és el Romanian International Darts Open. Avui es celebra el en Clàssic Darts i demà el Romanian International Darts. Doncs Per tant, doncs, ja els portarem els resultats d'aquesta doble cita internacional i a veure què és el que assoleixen els nostres esportistes catalans en aquesta competició. Moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies per ser una altra gràcies. dissabte més. A vosaltres i si la setmana que ve, més i millor. Molt bé, ens veiem. Gràcies. Que vagi Adéu. molt bé. Salutacions de Tarragona. Adéu. Adéu. Molt bé, molt bé, molt bé. Eh? Passen ara parades tres minuts del temps reglamentari, eh? De la una de migdia. Anem a passar la, eh, que seria la segona part de la nostra publicitat, eh? I què més? I què més? I llavors, més, com deia, més i millor, llavors, bàsquet, futbol base, futbol, motor, també estarem a l'estadi de la ceràmica, eh? el jugo al Villarreal, Villarreal, Granada, ara per ara, estan a la primera part, acaba de començar, Villarreal 0, Granada 0, res, com us dèiem, anem a la publicitat i tornem fins ara.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 A Can Saladeria hi podràs trobar excel·lents productes en embotits, carns, llegums cuits, queviures i plats preparats. Què has pensat en comprar una Thermomix per tenir més comoditat a casa teva? Doncs a Can Saladeria també la trobaràs. Perquè Can Saladeria t'ofereix un dels millors electrodomèstics dels últims temps, la Thermomix. T'esperem al carrer Llobregat 41 de Porreig. A Ràdio Porret, de 12 a dues del migdia, l'actualitat dels esports a TAP Esports. Bàsquet! Venia! Ladies and gentlemen... Get, get, get ready, get ready to... Vinga, a la una i sis minuts, eh? I el Pol ja es reclama que vol bàsquet. Doncs nosaltres passarem bàsquet. Bàsquet. Oh. hi començarem doncs, pels masculins, perquè de femenins sèniors no en tenim. Eh la comarca trobanserem ponts del feminí, pardon, pel masculí, tercera masculina fase prèvia. Estem en el grup 3 i la jornada, a la 16 jornada, agrupació esportiva Les Quich, Sansa Dormí, Club Bàsquet Porreç. És líder ara per ara de l'Asfe Sant Fruitós amb 29 punts. El Club Bàsquet Montpedrós està a la tercera posició amb 25 punts. El Club Bàsquet Solsona és ara per ara setè amb 23. Els mateixos que el vuitè, que és el Club Esportiu Bàsquet, Navarcles. I a la dotzena posició hi trobem Limesa, Sallent, amb 20 punts. Perquè fa el partit d'aquesta setmana a l'ocupació esportiva Kids de Sant Sadurní marxa a la segona posició. De 15 partits jugats n'ha guanyat 11, n'ha perdut 4 això fa un total de 26 punts, mentre que el club bàsquet porreig marxa a la 11a posició amb de 14 partits jugats, n ha guanyat 6 i n'ha perdut 8, amb un total de 20 punts. Agrupació esportiva l'esquí Sansadorní, club bàsquet porreig, segon contra 11, è 26 punts contra 20. el partit el podreu veure Sant Sadurní Serà precisament demà a partir d'un quart de 8. L'altre partit és la primera. Categoria masculina fase prèvia. Estem en el grup 3 i estem a la setzena jornada. VIP Bàsquet, Berga, Club Natació, Terrassa. Ara per ara és el líder futbol club Martinenc, amb 30 punts. El segon és Lliçà de Munt, amb 28. El tercer ara, ara és el Recanvis Gaudí, Club Bàsquet Mollet B, amb 24. A la tretzena posició hi trobem la Salla Manresa, amb 21 punts. I a la quinzena, el Club Bàsquet Vila Torrada, amb 18 pel fa al partit d'aquesta setmana, VIP Basketberga, Club Natació Terrassa, doncs el VIP Basketberga marxa a la setzena posició. Uh, és el cuer, però tot i que l'últim partit va ser en victòria, ja eh, vam sumar una altra victòria més, mare meva, estem ara a veure si creixem uh, i podem sortir d'aquest fang, no? d'aquest fang que, ha, que estem xafant. El uh, VIP Basketberga, com dèiem, a la setzena posició, de 15 partits jugants n'hem guanyat 3, n'hem perdut 12 i té un total de 18 punts. La setmana que ve la setmana que ve eh, hem d'acabar de confirmar l'entrevista que tindrem, però segurament que serà doncs, amb el president de l'Associació esportiva bàsquet Berga eh, amb Octolet. Això serà la setmana vinent si no es canvien els plans, si no es torcen molt els plans, eh, serà doncs amb ell qui parlarem doncs, a partir de les 12 i 10. Mentre està el seu rival d'avui és el Club Natació Terrassa que marxa a la 14a posició de 15 partits jugats ha guanyat 5, ha perdut 10 això fa un total de 20 punts Bàsquet Berga, Club Natació Terrassa el Castelló mateix 16 punts contra eh, perdó, 16 contra 14 è 18 punts contra 20 això ho tenim nanos, això ho tenim això ho podreu veure president al Paballó Municipal de Berga i serà demà a partir de 3 quarts de 6 Look at the bottom of the Bé, per acabar amb el bàsquet, perquè acaba d'arribar l'Albert Replanes, del qual ja aprofitarem per saludar-lo. Albert, bon dia. Bon dia, Josep. Bon dia, bon dia, bon dia. Què tal? Portes algun resultat de bàsquet així? S'estic fent sí. bàsquet ara? Sí, sí, casualitat? ja tenim dos resultats definitius. S'han jugat doncs, aquest matí no fa gaire estona, s'han acabat, fa poqueta estona. Eh, era la tercera jornada, ja, regular, fase regular, eh, recordem. Mhm. Uh -huh i han disputat ja el mínim masculí el mínim femení, eh? i tots dos en derrota. En el cas del mínim masculí jugava aquí a casa, davant de l'Abrera, Club Bàsquet Abrera Blanc, i el resultat ha estat de Porreig 34-Abrera 38. Tot i anar perdent de 15 punts al final han remuntat, Han remontat, però. Eh, ha faltat un quart, no sé dirésem, per mm -hmm. acabar de donar la no ha pogut ser i eh, al revés del Joviat, eh, el Porreig guanyava tota l'estona a Manresa, el mini feminista en parlant ara, eh? uh -huh. eh, guanyava tota l'estona, eh, el Porreig davant del Joviat i al final ha set el Joviat que s'han posat per 40 a 39 Carai, vaia, Déu-n'hi-do Dos tirs lliures al final, eh? Com aquests partits dels de tirs lliures eh? Resultats bons, eh? Molt ajustats i Sí, ajustats, però bo, clar dir, partits, partits que són... Eh... S'ha greu, s'ha greu sí, perdre bueno. aquests partits que, que, que guanyes tot el partit i t'acaben remuntant Però que disfrutes que, Encara això que el sí. veiguis també disfrutes uh -huh. que es El teu fill, el mas i el fill i això, doncs, Sempre disfrutes perquè clar, són tan igualats Vas uh -huh. un partit i estàs guanyant de 50 tencan tanquen l'acte i tot això et dius Pogrets, no, no, no, té gràcia, no, té no té tanta gràcia, sí, gràcia sí, sí, com no ara gràcia. que ja s'han encreuat sí, lluites, els nivells eh? eh? sí, sí, Molt bé, doncs deixem dir una coseta del uh -huh. bàsquet d'al·lice de, de Manresa i passem si vols ja al futbol base eh? Molt bé doncs, uh, L'U-Camp-Múrcia no ha guanyat mai el Cungost El bàsquet Manresa intentarà allargar la seva ratxa victoriosa victoriosa històrica contra l'equip murcià al Bages demà a partir de les 7 i és que en 17 pist partits en pista manresana el triomf ha quedat sempre a casa una sèrie oberta des de 1991 Déu-n'hi-do, eh? La màgia de Facu Campazzo de l'ISL, per això, eh? El base argentí cedit pel Madrid és un jugador explosiu i complet, segon màxim anotador de la Lliga, segon en assistències i quart en valoració. Doncs un bon partit, eh? També vam guanyat l'altre partit, a la Manresa, estem estem enratxats ara, aquest també el tenim, el tenim a propet, eh? no el tenim pas massa lluny, de nosaltres, sembla que, que, que marxa la setena posició no tinc ara la classificació aquí però no marxa gaire setena classificació setena... m'estic liant, a veure setena sí, classificació no? no seria, seria setena posició. setena posició setena posició setena posició et sembla, i va o no, aquest del, aquests del 1 Can Murcia sí. Eh? Sí? sí, sí, bon equip tot, doncs... i el, tot i que tot i que el li van anar motivar la setmana passada de guanyar aquell partit de Molletis, eh, el Campinau. Sí, sí, tram final. exacte, sí, senhor. Eh, i penso que que la dinàmica. Si pugen aquesta, mm. aquest, doncs, aquest, aquest aquest que, que seguron que són supervalits de les jugadors qui són, però quan agafes aquesta que això que dius tu, d'aquestes dinàmiques, que vas perdent, vas perdent, i vas perdent, no doncs és difícil de, de, de creure tu eh? sí, també, Sí, però vegada... per exemple, la setmana passada Pep el, el que comentava, no? eh, la, la dinàmica, per exemple, el Michael Machados va ser qui iba ficar qui va posar l'equip a l'esquina. Llavors Sí. Si un jugador és el que agafa les rendes, és més fàcil eh, que agafis confiança, que tu mateix doncs, eh, tinguis la confiança a fer les coses, com sí a fer senyor. el matxat, que o sigui, perquè no aquest sí partit senyor. també, no? Sí I en comanes els altres de pas. Doncs ICL Manresa 1 Camp Murcia. El partit és per demà. Agon? Doncs a on? a l'estadi de Manresa. Quin és? Quin és el nou, el nou Congost? congost. Eh? Doncs allà, a partir de les 7 de la tarda, tots al nou Congost. Albert... Som-hi, Pep. Déu-n'hi-do, déu, do, de... déu do, quina jornada. Em sento bastant entretallat, jo, eh? Estàs entretallat? Sí. No deu fallar algun cable per aquí? Sento com interferències, no sé falla, però... sento com entretallat. Has ara, ara... auriculars o què? Es veuen sí, sí. com molt, com es diu? Sí, molt fashion. Uh, sí, no? Um, <laughs> uh, li estic buscant el nom i no li trobo. I, uh, o sigui, sí. Quan me'n vingui t'ho diré, eh? Espera't astronòmics, ga sí. gastronòmics, gastronòmics no, a no? no. ser astro astronòmics, eh? Astronautes, eh, moltes... Sí, això sí. ho els astronautes, aquests, aquests sí. cascos que portes avui, Albert. <ríe> quasi bé. Quasi, quasi es podrien bueno. vendre per, com, per plata, eh? Va, Pep, que anem tard, però bueno, ja t'ho explicaré avui perquè, déu nhi eh? 14, 24, des de minut justus. Sí, no, no, sí, ens en sobraran, Pep, ens en sobraran perquè avui déu nhi la cosa, com està el futbol base? I com està el futbol base i No sé, on té la Shakira? <ríe> L'estic buscant. <ríe> També la busques. Shakira! Shakira! Ja se n'ha de posar, ja trobes. Ha marxat, Shakira! <fixi> Aquí! <fixi> no és, no bueno, Pep, doncs va, falta que si no trobem la Shakira... Aita ja, ja ja la, tens, irà, no? ara vingues que en comana també, en Espera, que, espera que li dono canal al, al, al que se senti. Per cert, al, li amb li un últim punt de bàsquet, Pep, eh, de unitol Barça de bàsquet, uh, la temporada que està fent, eh? Jo no en volia parlar eh, perquè dir que és que Deunitol. la ciulada hi eh, al Palau va ser superbia. per mi que sembla que el Guillem vila ja no ve per això, eh? Sí, eh? sí, perquè... ja passa <ríe> de venir per eh? veure que que li cauran pals. Queria dir que aquella dir, no, ah, sí, que Mentrestant, Memphis, perfecte, eh, amb el Marc Gasol. Sí, senyor. El Marc, 42 punts aquesta setmana i aquesta nit 30. Impressionant, eh? tot i això han perdut. Però 30 punts, per tant, el Marc... Eh, jo no sé com poden posar de reserva el Marc Gasol a, a, a l'All Star. Si no hauria de ser reserva, hauria de ser el, el 5 titular. Ah, però jugar, igual. Perquè n'hi han tres del Golden State que un... Ara eh, no recordo el nom, mira, no l'he apuntat. Eh, la veritat, no sé qui fa. Però bueno, és el que hi ha. Va, Bert, ja la tens aquí. Sí, aquí. doncs vinga, va, Pep, comencem. Quinzena jornada, i jornada va, eh, va molt associat a ajornat, eh, perquè pràcticament el 80% dels partits de, de la comarca s'han ajornat. Eh, farem un petit repàs, perquè alguns sí que s'han jugat, altres s'han intentat, i molts, com us dic, s'han doncs, ajornat. Aquest, doncs, a què? Doncs ha degut... El mal temps que vam tenir aquesta setmana, les fortes nevades que van caure, en algun lloc havia de ser una enferenada i va ser un pam de neu. Però, eh, bueno, doncs han deixat els camps pràcticament impater capes. Comencem, recordem, jornada 15 i comencem per la categoria premenys a mi, grup 53. Un resultat que havíem de tenir, que era la via Cardona, ha quedat ajornat. El que sí que tenim és el Porreig 3, Fruitosenc 0, aquí s'ha jugat al municipal aquest, sí que s'ha pogut jugar i per agafar l'Alberga Vaganès, Cal veure com estarà el camp demà, però en principi el partit està programat demà diumenge eh, a vagar a partir de dos quarts de dotze, però jo us dic que avui era un barrissal. era impossible jugar amb aquest camp i amb aquestes condicions. No sabem dels infantils, dels cadets i dels juvenils, però sí que dels més petits doncs, difícilment. I pel que fa al Gironella, doncs per sort, mira, aquesta setmana li toc toca tantes jornades de descans, per tant, no haurà de recuperar dos partits. Amb tot això, la classificació provisional, i només ben jugada el Porreig, queda Joanenc, 36 punts, primera posició seguit del Porreig, amb 34, gràcies a la victòria d'avui. El Vergues queda amb 30, saber què farà, eh, si pot jugar l'Avià 6è amb el mateix En 21 tampoc eh, sumaria 3 punts també tampoc milloraria gaire la classificació ni 5è i Gironella 2 amb 11 i el Beganès és l'últim amb 0 per tant el Beganès eh, sí que poc li influiria eh? Categorí Benjamí Terça divisió grup 12 dos derbis aquesta hora haurien de haver donat el resultat de dos derbis eh, que en aquest cas eren el, el Beganès i el Berga jugava a no, municipal de vegada ha quedat ajornat i també ha quedat ajornat el que s'havia jugat al eh, municipal d'Alfons Gufaus entre l'Avià i el Gironella. Eh, estic xerrant més la cançó, s'està sentint més la cançó que jo, quasi bé. Pel que respecte al porreig també té jornada de descans aquesta setmana. Eh, classificació, doncs Sant Pedó, 31 punts, eh, la Sal Manresa segon, amb 32, perdó, amb 30. El tercer, el Solson, amb 23, eh, quart, el Puigcerdà, amb 22, el Beganès, cinquè amb els mateixos, eh, i amb un partit menys segurament, 8è el Gironella, amb 15 també tindrà un partit menys, igual que l'Avià, que es queda amb nou, el Porreig, eh, que en principi sí que jugarà, ah, perdó, que té jornada de descans, i que el Berga, que en principi que jugarà, però ja ho veurem, de moment és últim amb 0. Eh, anem a la que menja mila de la primera divisió, grup 6. Aquí el partit és per demà al matí a les 10 al camp municipal Jaume Tobal de Sant Cugat, Sant Cugat Esport, Berga, importantíssim aquest partit pel Berga, perquè si el guanya pujaria 6è per tant, ja ho veuríem, amb els resultats que han ha ara mateix, amb 3 punts es col·loca 6è, això sí, hi ha un món eh? un món del, del Can Rull però bueno, seria 6è i a partir d'aquí, a eh, falta d'arribar de... ja a l'Equador la setmana que ve tot pot passar, tot pot passar pel que fa el, el porreig, en aquest cas el partit ha quedat aplaçat el dia 10 de febrer Eh, no per causes, en aquest cas, del, del porreig, sinó per causes d'Igualada, perquè també la, la nevada que ha caigut d'Igualada, Pep, ve rient, eh? Una miqueta baixa una miqueta el, el, el, el volum, perquè quedaré fònic. Ara, millor, <coughs> doncs eh, la nevada que ha caigut també a la, a la banda d'Igualada ha fet que el partit que ajornat i es jugarà el dia 10 de febrer. Això, si no neva, a les 7 de la tarda, classificació, Can Rull, 37 punts. Uh, l'última jornada va perdre el Can Ruller, atenció primer partit que perd uh, de tots aquests l'última jornada va perdre segon Javac i Terrassa amb 32, acostant-se perquè no va perdre el Javac, tercer el juli amb 28 Berga 9 amb 18 i seria 21 punts i es col·locaria 6 eh, a 7 punts del tercer lloc i en aquest cas aquí el porreig molt malament li estan anant les coses, aquesta temporada és penúltim amb nou. Punts, no aixequem cap. Categoria la VIII, tercera divisió, grup 18. Eh... Tenim que tenir un joc partits, també, però tampoc els tenim. Tenim que tenir un resultat, que és el Sant Salvador Fruitozenc, ajornat, perquè a Sergs està impracticable el camp el Navàs Porreig, eh, aquest sí que s'està jugant últims instants del partit de seguida que tinguem el resultat doncs el direm en antena, per demà el municipal de Callús a partir de dos quarts d'onze Callús, Gironella i a partir d'aquí, eh, atenció un ball de dates important eh? el dia 7 del 2 veure, el dia 7 de febrer, el 7 de la tarda L'Avià decidirà jugar el seu partit amb el, el, partit amb el Gironella, al municipal Alfons Gonfaus. En principi, l'any demà, a dos quarts de set, el Cardona farà el mateix amb el Verga, el camp de futbol a Coromina de Cardona, que també està impracticable. I encara una, una altra data per jugar, eh? uh, aquest partit m'ha quedat aplaçat uh, d'aquesta jornada, uh, serà el dia 12 de febrer a les 10 al Municipal de Begal, Beganès, Súria. Per què diem totes aquestes dates? Doncs perquè totes aquestes dates ja estan confirmades. Eh? Estan confirmades. Les altres s'ha decidit a ajornar el partit en aquest matí. En el moment en què l'àrbitre doncs, ha pogut inspeccionar l'estat de, de la gespa, ha decidit què havia de fer, si havia de ajornar el partit o finalment jugàvem. Per tant, mh, bàsicament tots els àrbitres s'han doncs, posat d'acord i han decidit això. La classificació, tot això, eh? i estem a la a la, a la vida de, segona, de de segona divisió. Puigcerdà, 42 punts, Navàs, 37, Solsona, 34, Setel, Sant Sabodon, 22, 11, è Aviam, 16, 12, Porreig, amb 14, 13, Gironella, amb 12, 14, Beganès, amb 7, i últim, un com més, aquí, al Berga B, amb 3 punts. Categorí de segona divisió, grup 7, aquí només tenim el Porreig, eh? I avui res, serà demà al matí, a partir de les 10, a Municipal, Porreig, Torelló, partit interessantíssim de mitja taula, i el Berga-Manresa eh, queda plaçat el, el dilluns 30. El dilluns 30 de gener eh, no podia esperar més. El Berga de recuperar ja 3 partits. Per tant, ha posat no demà, sinó dilluns, a veure com està el camp. I dilluns 30 de gener es jugarà aquest partit a dos quarts de set. al municipal de Berga, classificació Jurent, 40. Sallent, 39. Solsona Reals, 35. Porret, 6è, amb 24. És molt important que guanyi aquesta jornada. I el Berga, que encara és més important també, 11è, amb 13. Futbol 11 Uh, categoria infantil segon joc, grup 27 partit ajornat el que jugaven en aquest cas el Beganès i el Puigcerdà uh, partit en joc i acaba de finalitzar ara mateix, eh? atenció, el Gironella 10, Pirinaica 0 no sé quin resultat eh? 10 a 0 tu. Uh, un tiebreak, un joc en blanc i en joc tenim el... Bueno, perdó, en joc havíem de tenir... El, aquest és el que s'ha acabat. El vaganès eh, uh -huh. Puigcerdà, que s'ha ajornat, Pep. S'ha tornat a jornar també. Ai, i el vaganès, en aquest cas, també. El vaganès eh, que jugava a vagar amb el... Ara m'he perdut jo. Perdó, el vaganès, el Navàs, que jugava eh, a Vià, havia de jugar a Vià, també s'ha suspès el partit. Perdó, no, ha quedat no, no, ajornat, l'Avià Navàs. I, d'altra banda, el municipal de Berga... Uh, s'enfrontaran demà, això sí, esperem que aquest sí que pugui ser i tancaran la jornada a les 5, demana que casa el Callús Porreig al municipal de Callús. Aquí sí que esperem que tot... Uh, bueno, ja hi si un dia més es nota, no, Pep? Avui fa sol, per tant, a l'igual uh, d'això. Ara diré quina és la classificació, ja em sé certes perquè em sembla que no estàs ni atent, eh? No estàs escoltant res del que dic. Sí, no, no hi ha neu, eh? No hi ha neu. No no? no, no. Quants partits s'han ajornat, Pep? Uh, varios, però suposo que... <laughs> Molts, no? <ríe> sí, sí. Les catalges digui tots. Quasi tots. <ríe> bueno, eh. Uh... albert. Sí, deixem de repassar la classificació infantil. <ríe> Porreig líder, 37 punts, seguit d'Alberga, 35, Puigcerdà, 28, Quaravia 27, Porreig pendent de demà, eh, Viare. Eh, uh, Noguera 11, 17, Vaganès penúltim amb 21. I o cadet, tercer bisoc amb 21. Uh, avui a les 4, en principi, aquest siga sí jugarà, el Balconar de Porreig, el Cellent és líder amb 34, el Puigcerdà segonament 31, Cardona 30, Desel Porreig amb 16. Juvenil! Segona divisió grup 20, eh, havíem de tenir també un partit en joc, tampoc, el que juga avià, eh, per tant eh, l'Avià Sant Padó ha ajornat, i aquesta tarda veurem si finalment es disputa, perquè no posa res, no posa previsió de partit, entre el, Puig eh, perdó, Puig el Municipal Puigberenguer, entre el Pirinari i el Sant Salvador, veurem perquè el Sant Salvador en principi ha dit que els seus equips no surten de la, de la, de la gàbia, no, ni surten ni juguen, per tant ja es veurà, déu ni do eh, quina jornata tan pintoresca, i tancarà la jornada de demà diumenge, en principi, aquest sí, el Porreig Balconada, a partir de les 4. De fet, el municipal d'aquí, Porreig, està bastant bastant bé. Eh, es pot veure congelat, això sí, però està bastant bastant bé. Es pot practicar futbol, està eh? petanca, inclús. I poc que fa les noies, Infantil Cadet, aquí ens ha jugat el Porreig, davant l'escola de futbol Montcada aquest matí, a casa. Victòria, Porreig 13, escola de futbol Montcada 1, i s'acosta, s'acosta el podi, eh? Manresa 39, Badia del Vallès 33, Unificació Santa Perpètua 31 i Porreig 30. Quart. Fins aquí. Molt bé, a veure, doncs nosaltres anem a repassar, doncs, canviem de sintonia i anem a posar, doncs... Tenim la, fàcil aquesta setmana, la perquè la és que... Toca. Una jornada bastant pintoresca aquesta, eh? Complicat, complicat. Si cada dia no vés, eh? <ríe> ja, eh Tan sols la pluja que ja va caure emplegar, i ahir... Ja podria... si, si la pluja que va caure ahir fos neu ja no gisternia ah, ah. ni la ràdio. Ens ho dic. Digui... Ja. Ens obienda de amb el temps. Llavors, sí, sí, eh? sí, sí, sí. Albert. A més de ser 31 km de... de cua de de Gironella fins al túnel del Cadí, ja seria fins de Barcelona, fins al túnel del Cadí. Déu ni Déu, hi, eh? hi vi el Mar de que hi va haver i allà al sí, túnel del Cadí, sí, sí. eh? Sí, sí. Vare de Déu. Per això et dic. Vas, doncs venga. Pep, uh... tenim un partit en joc, no? La Primera Divisió de futbol, sí, entre senyor. el Villarreal i el i el Granada, no? Sí, el... El el... ja tu dirà cantant. L'estadi. Sí, ara no que És el surt. de la ceràmica. El de la ceràmica, és que ha canviat el nom, eh, que sí? sí no em sortia sí, sí. aquest nom. Abans era el Madrigal, Abans no? Abans el Madrigal, ha canviat el nom, és l'estall de la ceràmica. De la ceràmica. A, de moment, al minut 23, Villarreal 0, Granada 0. Molt bé. Vinga, doncs, som -hi. anem a parlar del femení, futbol femení d'aquí la comarca del Berguedà. I comarques veïnes també parlarem, eh? Um, doncs començarem per la segona divisió femenina grup 2 que estem a la quinzena jornada d'escola futbol base, Ripollet, agrupació deportiva, Montmajor, futbol club, el camp industrial Ripollet i l'àrbitre Carlos Sánchez Duran és líder l'Igualada club de futbol amb 38 punts el segon el mercantil, club esportiu amb 34 i a la tercera posició el trobem el Escola Futbol Olesa 87, club amb 31 punts. A la quarta posició hi trobarem el gimnàstic de Manrasa Club amb 28 i tancant la classificació la 14a jornada, el Bilobara Club de Futbol amb 0 punts pel que fa al partit d'avui. Escola Futbol Base Ripollet Agrupació Deportiva marxa a la 11a posició amb 12 punts de 14 partits jugats ha guanyat 4, no n'ha empatat cap i n'ha perdut 10. 19 gols a favor per 46 en contra, mentre que el Mont Major Futbol Club marxa un lloc per sota a la 12a posició amb 10 punts de 14 partits jugats ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 10 20 gols a favor per 43 en contra Escola Futbol base Ripollet agrupació deportiva amb un major futbol club 11 contra 12, 12 punts contra 10 aquest partit el podreu veure a Camp Industrial de Ripollet serà demà a partir de les 4 de la tarda pel que fa la primera divisió femenina, grup 3, estem a la 17a jornada. Santa Eugènia, club de futbol, pretenc futbol club, al camp municipal Sant Can Givert, i l'àrbitre Samuel Hernández Ramos. És líder a la Riu, primer refut futbol club, amb 38 punts a la segona posició. Hi trobem en Mallieu, a grupació esportiva club, amb 31 a la tercera, Corró damunt, en 30 punts. Pel partit de vuit, perdó, no és d'avui, és de demà, perquè d'aquest cap de setmana el Santa Eugènia Club de Futbol marxa a la sisena posició amb 25 punts. De 15 partits jugats n'ha guanyat 8, n'ha empatat 1 i n'ha perdut 6. 45 gols a favor per 30 en contra, mentre que el Predenc Futbol Club marxa a la quarta posició amb 29 punts. De 14 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha empatat 2 i n'ha perdut 3. Un partit menys, eh, el Predenc. Santa Eugènia Club de Futbol, Predenc Futbol Club sisè contra quart, 25 punts contra 29. Aquest partit el podreu veure municipal de Can Givert. Serà demà a partir de les 5 de la tarda. Va, doncs, falten segons per dos quarts. Aquí adelantarem la nostra publicitat, eh? Fins ara mateix. Més futbol després. Residència Sard Montmartre de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones...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 Oi, per allò que et deia dels preus, que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, I això serà comercial molí del castell. És el moment més gran de la història dels castells. Les coses que m'importen són a, no, no, no, no, no, no, no. a, a prop de casa, casa meva. Al meu món. món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 Vinga, canviem de gènere. Anem a parlar de la de futbol, dels masculins ara, i de la quarta catalana, grup 4. Estem a la 17a jornada, Olos Futbol Club, Vic Unió Esportiva Club B, el camp municipal Olòs de Lluçanès i l'àrbitre Andreu Portero Celles. El és líder, ara parar al Seba Unió Esportiva amb 42 punts. i A la tercera posició trobem al Sant Julià de Vilatorta, Club de Futbol B amb 36. Pel fa al partit d'avui d'avui, és d'avui i d'aquest cap de setmana. L'Holòs Futbol Club marxa a la catorzena posició, és el coE del grup, amb 4 punts de 16 partits jugats, ha guanyat un, n'ha empatat un, ha perdut 14, 24 gols a favor, per 67 en contra, mentre que el seu rival d'avui, el Vic Unió Esportiva Club B, marxa a la segona posició, amb 40 punts de 16 partits jugats, ha guanyat 13 n'ha empatat un, n'ha perdut dos 67 gols a favor per 25 en contra Olors, Futbol Club Vic, Unió Esportiva, Club B eh, 14 contra segon 4 punts contra 40 punts eh, Podreu veure que el camp municipal Olors de Lluçaner serà avui a partir de 3 quarts de 4 Vinga, pugem un graonet. Ah, no, no, ens quedem igual, replanets. Lo que passa que canviem de grup, eh? Quarta catalana, grup 1. estem a la 17a jornada. Gironella, club de futbol atlètic B, Sant Llorenç de Moruns club esportiu al camp municipal de Gironella, i l'àrbitre Pablo Cachero Guijarro, doncs entre els dos hi trobem a la novena posició la Monistrolenca, agrupació deportiva amb 19 punts. Pel partit d'aquest cap de setmana, el Gironella Club de Futbol Atlètic B marxa a la catorzena posició amb 8 punts. De 15 partits jugats n'ha guanyat 1, n'ha empatat 5, n'ha perdut 9, 19 gols a favor per 43 en contra. Mentre que el Sant Llorens de Morons Club Esportiu marxa a la vuitena posició amb 20 punts. De 14 partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha empatat 2, n'ha perdut 6 23 gols for per 23 en contra Gironella, Club de Futbol Atlètic B, Sant Llorenç de Molins, Club Esportiu, 14 contra 8, 8 punts contra 20. Això ho podreu veure, el camp municipal de Gironella serà avui a partir de les 4 de la tarda. Sí. Ha, ha. Va, ganes, cultural recreatiu, minorista, Sagrada Font, Unió Esportiva, B, a la zona, això podria haver el camp, zona esportiva municipal de Guardiola, i a l'àrbitre, Ramon Ricard, Comella, Gil... El Beganer, centre cultural recreatiu, marxa a la dezena posició amb 14 punts. De 15 partits jugats n ha guanyat 4, n'ha empatat 2, n'ha perdut 9. 35 gols a favor per 40 en contra, mentre és que el seu rival d'avui, de demà, perdó. El minorit se serà de fora, l'únia esportiva B, marxa a la terzena posició amb 10 punts. De 15 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 11 Uh, 15 gols a favor per 42 en contra. Vaganer, centre cultural recreatiu, minorista Sagrada Font, Unió Esportiva B, de Zè contra 13, eh? 14 punts contra 10. Aquest partit el podrà veure a la zona esportiva municipal de Guardiola. Serà demà a partir de dos quarts d'una. Cacerres, Callús, Cacerres Club de Futbol, Callús Club de Futbol. El camp municipal de Cacerres i l'àrbitre Pasqual Méndez Real, entre ells hi trobem a la setena posició... ...el Sallent Club Esportiu B amb 27 punts. El Cacerres Club de Futbol marxa a la dotzena posició amb 13 punts. De 15 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 4, n'ha perdut 8... ...26 gols a favor per 43, en contra. Mentre que el Callus Club de Futbol marxa a la sisena posició amb 28 punts. De 14 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha empatat 1, n'ha perdut 4... ...37 gols a favor per 23, en contra... Cacerres, club de futbol, Callús, club de futbol, 12 contra 6è, 13 punts contra 28. Això ho podreu veure on el municipal de Casserra serà demà a partir de les 4 de la tarda. Uuuh. Vinga, doncs, Valls de Torroella, club de futbol, Berga, club esportiu. Bé, el camp municipal Valls de Torroella i l'àrbitre Javier Alguacil Aguilera. És líder al Novas Club Esportiu, amb 37 punts. El Puigcerdà Club de Futbol és el segon, amb 35. L'Artesfutbol Club el trobem a la tercera posició, amb 30. El Calders Club de Futbol marxa la quarta, amb 29. Perquè fa el partit d'aquest cap de setmana, el Valls de Truella Club de Futbol marxa la quinzena posició. Ara per ara ostenta la categoria de, la categoria de ser el coE de la categoria, no? Amb 3 punts de 14 partits jugats n'ha guanya cap. N'ha empatat 3, n'ha perdut 11 11 gols a favor per 42 en contra que Metescalverga Club Esportiu B marxa a la 5a posició amb 28 punts de 15 partits jugats, ha guanyat 9, ha empatat un ha perdut 5. 35 gols a favor per 20 en contra. Valls de la Torrella Club de Futbol Verga Club Esportiu B 15è contra 5è. 3 punts contra 28. Aquest partit es podrà veure al Camp Municipal Valls de Torrelles serà demà a partir de les 4 de la tarda. So, baby, I el Montmajor Futbol Club, que jugarà amb el descansa. No, amb el descans... De... Ah, de descansar. Eh, Montmajor Futbol Club descansa, eh? eh ara per ara està a la classificació a la 11a posició, amb 13 punts. Eh, de 15 partits jugadors ha guanyat 3, n'ha empatat 4, ha perdut 8, 21 gols a favor per 31 en contra. Doncs apa, Montmajor ha de descansar. La tercera catalana, grup 7, estem a la dinomena jornada, Sant Pere Nord, club de futbol porreig, club esportiu, el camp municipal Sant Pere Nord i l'àrbitre Xavier Ruiz Paterna ara a parar la quarta posició és de la Pirenaica Futbol Club amb 32 punts a la sisena posició hi trobem el Sant Pedó, club de futbol amb 29, a la novena el Cardona club de futbol amb 26, el Fulitozeny Futbol Club marxa a la desena posició amb 25 i el Súria, club esportiu marxa a la onzena posició amb 23 punts, el Sant Pere Nord Uh, perquè fa el partit d'avui i d'aquest cap de setmana. Sant Pere Nord, Club de Futbol, marxa a la dotzena posició amb 22 punts, de 18 partits n'ha guanyat 6, d'empatat 4 4, ha perdut 8, 31 gols a favor per 43 en contra, mentre que el Correig Club Esportiu està ara a la cinquena posició amb 30 punts, de 18 partits jugats n ha guanyat 9, han empatat 3, n'ha perdut 6, 38 gols a favor per 28 en contra. Sant Pere Nord, Club de Futbol, Correig Club Esportiu, 12 contra 5, 22 punts contra 30. En aquest partit el podreu veure, que el camp municipal d'esports Sant Pere Nord, serà avui a partir d'un quart de buit. Cantrias Urón uh, Deportiva al Banc Club Esportiu. El camp que jo aquest partit és el municipal de Cantries i l'àrbitre Lluís González Jiménez Ara, per ara, líder el Joan Enc Futbol Club amb 41 punts. És co-líder el, president el que jugarà l'Ulvan, eh? eh D'un el deixem. La tercera de posició és el Vila de Cavalls Club de Futbol amb 33, perquè fa el partit d'aquest cap de setmana és Can Trias Unió Deportiva, que marxa a la segona posició, empatat de punts amb el líder amb 41 punts. De 18 partits jugats han guanyat 13, n han empatat 2, ha perdut 3. 48 gols a favor per 23 en contra. Quasi, quasi igual han estat els gols, eh? Amb el líder, amb el Joan Enc, eh? Doncs res, i a com esportiu, que marxa a la 18ª posició, ara per ara és el QE del grup, amb 4 punts de 18 partits guants, ha guanyat un, ha empatat un, perdut 16, 17 gols a favor per 49, en contra Can Trias, l'unida deportiva, l'Ulvan Club Esportiu, segon contra 18è, 41 punts contra 4, això ho veure al camp municipal de Can Trias, i serà precisament demà a partir de les 12 del migdia. Poblenou, 2002, Club de Futbol, Sant Sebreu de Cers, Club de Futbol, al camp municipal Nou de Terrassa i l'àrbitre Gerard López mora. Poblenou, 2002, Club de Futbol, que marxa a la quinzena posició amb 17 punts de 18 partits jugats, ha guanyat 4, n'ha empatat 5, n'ha perdut 9, 21 gols a favor per 38, en contra, mentre que el Sant Sebreu de Cers, Club de Futbol, marxa amb una posició per sobre la catorzena amb 17 punts, els mateixos punts, amb 18 partits jugats, ha guanyat 4, n'ha empatat 5, n'ha perdut 9, 19 gols a favor per 29, en contra. Poblenou, 2002, perdó, Pueblo Nuevo, 2002, Club de Futbol, Sant Salvador, aquest Club de Futbol. Aquest partit eh, és eh, 15è contra 14è, 17 punts contra 17 punts, déu nhi més igualtat impossible. El camp municipal, Poble Nou de Terrassa, serà demà a partir de les 4 de la tarda. Vinga, a la tercera, Catalana, grup 6. Estem a la 19a jornada. Aviam esportiva B, Escola Futbol Barberà, Andalucía, al camp municipal Alfons Gofaus i l'àrbitre Oriol Morón Peiro. És liderar a parlar la Sabadellenca Unió Esportiva amb 52 punts, el Montcada Club Deportiu és eh, segon amb 42, i l'Escola de Futbol Bonaire marxa a la tercera posició amb 39, pel que fa al partit aquest cap de setmana a l'Avià Unió Esportiva B, marxa a la sisena posició amb 29 punts, de 18 partits jugats ha guanyat 8, ha empatat 5, n ha perdut 5, 37 gols a favor per 35, en contra, pel que fa a l'Escola de Futbol Barberà Andalusia, que visitarà el Berguedà eh, avui, doncs marxa la 12 en la posició amb 23 punts, de 18 partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha empatat 5, n'ha perdut 7 33 gols a favor per 27 en contra Bia Unió Esportiva B, Escola Futbol Barberà Andalucía, 6è contra 12 29 contra 23 punts aquest partit el podrà al municipal Alfons Gurf Gunfaus i serà precisament avui a partir d'un quart de 5 Tercera catalana, grup 5. Estem a la dinovena jornada. Taradell, Unió Deportiva, Predent Futbol Club, al camp municipal La Raureda de Taradell i l'àrbitre uh, de venir Cervantes Basacs. És líder O'Arbic amb 38 punts. El Fulgarol, el club de futbol, és el segon amb 37. Sant Julià, Vilatorta, club de futbol, marxa a la tercera posició amb 33. A l'Avinyó, club esportiu, tanca la classificació, és el cuet del grup, a la 18a posició amb 13 punts. 18 partits jugats, ha guanyat 3, n'ha empatat 4, n'ha perdut 11 tan, bueno, perquè els dic, no no és el partit, no és el partit precisament d'aquest cap de setmana. Els partits d'aquest cap de setmana són aquests. Taradella Unes Deportiva que marxa a la 12a posició amb 23 punts de 17 partits jugats, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 2, n'ha perdut 8. 19 gols a favor per 27 en contra. Mentre que el Pradenc Futbol Club marxa a la vuitena posició, 25 punts de 18 partits jugants, ha guanyat 7, han petat 4, han perdut 7, 36 gols a favor per 33 en contra Taradell, Unió Deportiva Pradenc Futbol Club, 12 contra 8, 23 punts contra 25. Això ho veure al camp municipal de la Raureda de Taradell. Serà avui a partir de les 4 de la tarda. Vinga, segona catalana, grup 5, que ja ho acabem, això, dinovena jornada, Balàfia, club de futbol, Unió Esportiva, Solsona, club de futbol, el camp municipal Balàfia de Lleida, l'àrbitre Santiago Iglesias Oliva, Déu-n'hi-do, quin nom, eh? Balefia. Eh? Eh, és líder eh, Borges Blanques, club de futbol, amb 43 punts. El tercer és el Linyola, club de futbol, amb 37. Mentre que el Balefia, club de futbol, Unió Esportiva, marxa a la 18a posició. És el QE del grup amb 6 punts. De 18 partits jugats n ha guanyat 2, n'ha empatat cap, n'ha perdut 16. 18 gols de favor per 52 en contra. Eh, perquè fa el solçó el club de futbol, marxa la segona posició amb 42 punts, a un punt del líder. Eh? De 18 partits jugats n ha guanyat 13 n'ha empatat dos, n'ha perdut... No, n'ha empatat tres, n'ha perdut dos. 46 gols a favor per 23 en contra. Balafia, club futbol, Unió Esportiva, Solsona, club de futbol, el que seria mateix 18è contra segon, 6 punts contra 40 42 punts. Aquest partit el podrà veure el municipal Balafia de Lleida. Serà demà, menys mal que el trec de sobre, a partir de dos quarts de cinc... la segona catalana grup 4, 19a jornada Berga Club Esportiu Caldeu Futbol Club, al camp municipal de Berga i l'àrbitre Germán Rodríguez Roig el segon de la categoria, el Can Rull, Ramon o Tronçon, club de futbol, marxa amb 35 punts. El tercer, Sabadell Nord, club de futbol, en 33. El novena posició trobem el Vic Riu Primer, Refo Futbol Club, amb 27 punts. Perquè fa el Verga, perquè fa partit aquest partit d'aquest cap de setmana, el Verga Club Esportiu, partidàs, eh? El Berga, Esportiu marxa a la desena posició, amb 26 punts. De 18 partits jugats n ha guanyat 7, n'ha empatat 5, n'ha perdut 6. 27 gols a favor per 25, en contra... Eh, uh, mentre Scalcaradeuco Futbol Club marxa la, és líder, marxa primer amb 37 punts de 18 partits jugats, n ha guanyat 11, n ha patut 4, ha perdut 3, 44 gols a favor per 22 en contra. Una hora de partides de eh, verga, això serà després serà demà, eh? Serà demà el partidó. Ja, m'he quedat sense tinc que quasi quasi veu, guau. Eh? Doncs com dèiem, Berga, club esportiu, cada 10, futbol, club de contra Primer, 26 punts contra 37. Aquest partit el podreu veure al municipal de Berga. Serà precisament, com dèiem, demà a partir de les 4 de la tarda. I si aquest era guapo, el que us diria ara també... Gironella, club de futbol atlètic, sellent club esportiu, el eh? derbi intercomarcal, eh? camp municipal de Gironella i l'àrbitre Xavier Carmona-Mantes. El Gironella, club de futbol atlètic, que marxa a la dotzena posició amb 24 punts, de 18 partits jugats n ha guanyat 7, n 3, n ha empatat 3, n'ha perdut 8. 32 gols a favor per 30 en contra. Mentre que el sellent club esportiu marxa a la onzena posició... A l'onzena posició amb 25 punts. De 18 partits jugants n'ha guanyat 8, n'ha empatat un, n'ha perdut 9. 29 gols a favor per 25 en contra. Gironella, club de futbol atlètic, saient club esportiu un uh, 12 contra un 0, cos que ja Messi boc també, eh? 24 punts fa, 24 punts pel Gironella 25 pel Sallent. Aquesta partida propera a l'Ajuntament de Gironella serà precisament demà a partir de les 4 de la tarda. Vinga, avi... Sants Unió Esportiva, aviar Unió Esportiva, el camp, eh, camp de futbol de l'Energia i l'àrbitre, Carlos Salínas Senyís. L'Andorra Futbol Club, que marxa líder, eh, amb 32 punts, l'Horta Unió Esportiva Atlètic marxa segon amb 31, el Vic Unió Esportiva Club, amb 25, és el vuitè, i el Manresa Club Esportiu marxa a la setzena posició, amb 18 punts. Pel que fa al partit d'aquest cap de setmana, Sants Unió Esportiva, aviar Unió Esportiva el Sants marxa a la tercera posició amb 30 punts, de 18 partits jugats n ha guanyat 8, n ha empatat 6, n ha perdut 4 24 gols a favor per 19 en contra mentre que l'Avià Unió Esportiva marxa a la quinzena posició amb 19 punts, de 18 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 10 n'ha perdut 5 22 gols a favor per 25 en contra l'Avià amb les baixes dels sancionats Alejandro, Miqui López i Gigi es desplaça demà a casa d'un Sants eh, un quart d'una com qui no vol la cosa, s'ha situat a la tercera posició. Dos punts del líder, l'Andorra. Els bergadans miraran de no ampliar més la mala ratxa de les tres derrotes. Sants, Unió Esportiva, avui Unió Esportiva. Tercer contra 15. è 30 punts contra 19. Aquest partit el podreu veure. El camp de futbol de l'Energia serà demà a partir d'un quart d'una. Albert eh, eh, eh, eh, eh, ja Novetats, no? L'estall de la ceràmica Gol, gol, gol, gol Gol, gol, gol, eh? gol, gol a la pròpia porta gol. No, gol de Bruno Soriano Gol de Bruno Soriano Sí, sé que estarà content El meu no me'l fa mai gol. Tu, eh? ah. gol de Bruno Soriano Al els... el minut 41 de la primera part Piller Real 1 Granada 0 Granada 0, doncs vinga, anem, anem a passar, doncs... Ja tens a l'espai i tet del motor. Estava jugant més bé el, el Granada, de moment, però... Sí? Mm -hmm. Així que tens informacions, oi? Eh? Sí, jo estic al cas, Pep. Estava ben perdut ara, eh? <laughs> És que ja he tot el mòbil a l'altra banda, perquè la setmana passada tenia el mòbil aquí, estava llegint i cada cop se m'ensenia, pam! Ja. Yeah. Mensaje, no era res de gols. Jo pensava que... Eh? Bueno, bueno, Pep, eh, anem amb la secció del motor... Però Com eh, bé. comencem. I comencem Pep en aquest cas comencem parlant del ral de Monte Carllo eh? per dos situacions. una la primera va sortir des de Barcelona al Montecaro d'Històrics. Eh? Podem veure doncs cotxes que van participar en aquesta prova des de l'any 1955 fins a l'any 1980. trobarem de tot per exemple el C Canelles amb el, amb el 124 que va guanyar vegar cent aquesta prova. El Salvador Canelles va sortir des de la, la plaça des de la ciutat condal de Barcelona amb 166 participants. Eh? aquests pilots recorreran doncs, diversos trams eh, d'avui fins dimecres, i eh, bé, bueno, si més no, és gratificant una a veure aquests cotxes tan antics, tan clàssics, eh, recórrer aquestes carreteres, no?, el que havia set antigament els ratllis, i antigament, doncs, parlem del Monte Carlo, de l'actualitat, perquè si us en recordeu, dissabte que dèiem, quan connectaves amb mi, que estàvem parlant de que Terri Novil estava molt a punt de guanyar el ratlli, va ser penjar, Pep, eh?, eh? fer l'últim tram del dissabte i una petita, petita sortida de pista va fer, molt petita, perquè és que pràcticament no van sortir a la pista, però va, va tocar el lloc just que trenqués la suspensió, que perdés 30 minuts i deixés en safata de plata la quarta victòria en aquest ratll per Sebastià Nogé, que debutava molt fort i com va debutar, doncs amb una victòria. Tot i això, eh, se li va fer difícil al, al pilot francès a partir d'ara farem uns anàlisis cada setmana va? Bé, cada, cada ratll i cada gran premi de Fórmula 1, no farem tot el resum de Fórmula 1, sinó que farem un petit anàlisis i aquí comencem per al derrotat el derrotat va ser Chris Mick eh? tothom pensava doncs, que Citroën i Chris Mick estaven super preparats per guanyar aquest ratll <ríe> i eren els clars favorits pel Mundial res més lluny, sí que el primer dia una mica es va deixar veure, però a partir del segon tram eh? sortida de pista de Chris Mick va trencar la suspensió també és que Monte Carlos el que té, gel negre gel blanc, gel eh? Molt malament, molt malament ha començat la temporada, un pilot que per mi és molt irregular, massa, massa irregular, va estar en un equip així increïble, increïble van ser els 30 minuts que va, eh, 30 minuts abans de disputar la prova de el tram de proves, el check eh? mm -hmm. Els mecànics de Toyota, els mecànics de l'equip que debutava del Toyota Gazoo Racing estaven muntant la caixa de canvis de Jeanimat i la bala i qui havia de dir, qui havia de dir que el diumenge arribaria en segona posició final al podi de Mònaco. El pilot del rally, són diversos, no? Podríem dir que va ser Nubil, Tanak, Ogie, Craig Brind, Jo em quedo. Eh, o Tanak va tenir problemes l'últim dia, va córrer amb dos cilindres, deu n'hi do. Déu-n'hi-do. Eh, Sebastià Nogé, un ratll molt regular, i Craig Brind, amb un cotxe de 60 cavalls menys, estava plantant encara els millors pilots, però va ser Terri Núbil, per mi, el millor pilot del ratlli. Llàstima d'aquest abandonament, si no, seguríssimament eh, hagués administrat bé l'avantatge. El millor tram, com no, la Power Stage, el tram del Toriní, i aquest any més que mai, perquè des del primer participant fins al setè va començar a nevar, a nevar, a nevar i la carretera es va fer impracticable es va veure unes imatges realment sensacionals per la carretera els cotxes diríem que són molt més espectaculars tant si els veus per com per darrere es veu una agressivitat aparenten una agressivitat molt eh, i molt gran, es veuen uns cotxes molt més ferns i sobretot eh, l'amplada que tenen són cotxes molt més musculosos per tant ha tornat l'essència dels ratllis ha tornat l'essència d'anys enrere la gràcia dels ratllis i a tot això eh, el soroll doncs, com a dic, com antigament se sentien els cotxes de ratllis, no? Eh, veies, senties un cotxe i dius, hosti, que bé, quin no? monstru. Se sentien a ressonar moltíssim i un soroll que està encantant els aficionats. I, com a dic, fiables. Hi havia preocupacions, quan ens va dir, recordo, el Jordi Riba aquí, que el vam tenir, eh, preocupacions, doncs, que podia... ...podien empatar els cotxes a la primera de canvi... ...no, van aguantar bastament... ...només per això, tant que el tram final... ...l'etapa final, on va tenir molts problemes... ...i amb dos cilindres, va disputar quatre trams... ...va aguantar la tercera posició... ...va perdre la segona, que era segon recordem... ...però va aguantar la tercera posició... ...no li va poder prendre Dani Sordo... ...i els aficionats... Segons una enquesta de World Rally Car, la pàgina oficial del, del Mundial de Ratllis, els aficionats estan encantats amb aquests nous cotxes de rallis Pol Soroll, per tot, eh, un ratll Monte Montecarlo que va aplegar moltíssims i moltíssims aficionats. Gent que fins a, eh, aleshores no havia sigut gaire als ratllis, realment s'han enganxat moltíssim això. Tot això, la classificació recordem, OG, primer, la bala, segona, 215 quinze, tercer, Tanec, dos, cinquenta, set, quart, Dani, sordo, cinquè, Greybring. Un Ford, un Toyota, un Ford, un Hyundai i un Citroën. No és com la Fórmula 1, ni molt menys. Mundial de pilots, OG, 25 punts, la Bala, 18, a 15, Sordo, quart, amb 13. I Mundial de Marques, i Sport, lidera amb 40 punts, Toyota i segon amb 24, tercer Hyundai amb 20. La pròxima prova serà al ratll de Suècia el 9 de febrer. Un ratll de 331 quilòmetres, eh? eh parlant d'aquesta, de, bueno, deixem al final l'última notícia, perquè la comarca no tenim grans coses. A la Fórmula 1 hem de dir doncs, que es confirmen els, els, pitjors, els pitjors auguris en, a, en a la Fórmula 1 i una notícia important és que l'escuderia Manor, Manor, Manor eh, va anunciar que no hi ha cap grup inversor que hagi ingressat els diners que necessitaven per continuar la Fórmula 1 i que per tant els seus 212 treballadors seguríssimament causaran baixa eh, a partir d'allà. Eh, existeix la mínima possibilitat que el dia 31 de gener, estarem pendents, però és improbable, hi hagi un comunicat de Manor que digui que eh, tot continua, però el més probable eh, és que la situació eh, de Manor eh, acabi doncs fallida eh? fallida, tot això deixaria la parrilla de la Fórmula 1 amb 10 equips mm? per tant, Déu-n'hi-do, una mala notícia i a veure si ara que ha marxat el senyor Bernie Eccliston el senyor Ross Brown i companyia, aconsegueixen fer una Fórmula 1 que vagi encarada de cara als ratllis, que és el que han aconseguit han aconseguit que torni l'Elicient, a veure si podem aconseguir això. Ros Brown va dir que està molt i molt i molt concentrat treballant amb els atalentaments, amb pistes, amb les tàctiques, amb com, amb com aconseguir que la gent s'enganxi, perquè és que la devol·liència del Formula 1 ha estat pèssima, Pep, aquesta temporada, ha estat pèssima. Uh, I això, uh, imagina't que Espanya, pèssima, uh, exacte, guanyant Mercedes, clar, que no pots que una marca guanyi tot. Pel l'esport, ja ho va dir Sebastià Nogé, han de guanyar diverses marques, han d'haver igualtat, no pot ser que estiguem sempre de la mateixa manera veurem, però de moment si ja comencem malament si només 10 equips estan a la grella això ja són 20 pilots eh? Eh, hem de dir també que el ratll de car un, un anàlisi molt so un, molt, molt puntual, va deixar 5 milions d'euros de benefici al seu pas per Argentina eh? els aficionats eh, tota la caravana al ratll van deixar 5 milions d'euros de benefici i acabarem per la comarca Pep ara que estem ja molt a puntet el Motoclub Baix-Bergadà ha anunciat, ens va anunciar aquesta setmana, doncs que la família Roma-Romero, eh, Nani Roma i Rosa Romero, uh -huh. correran pel Motoclub Baix-Bergadà en aquest any 2017. Sensacional notícia. El Molt nom bona. De, sí, sensacional notícia. Tant el, el Nani Roma com la Rosa Romero portaran el nom del Motoclub pel Bergadà i pel món i di, doncs que estem molt pendents del calendari i pilots que pugui tenir el motoclub Vajbergada aquesta nova temporada, aquesta temporada 2017, en la que en principi, a principis de març començaran l'activitat. Estem molt pendents del calendari, de sigues que sabiem calendari i pilots, doncs els direm a l'antena. Molt bé, Albert. Escolta, que sàpigues, diumenge que ve, eh, Super Bowl, ja la començo a estudiar, eh. Ah, sí. Super Bowl, aquest cas la final Atlanta Falcons Bé, no el final, cal dir-ho Perquè Super Bowl només n'hi ha una Exacte. És la final Sí, no val la pena que... Atlanta Falcons New England Patriots Un eh? dels tres esdeveniments Més importants esportivament Del món, eh Diumenge que ve, eh? Però a partir de les 12 del vespre uh, 12, 12 i 5 més o menys com comença aquest programa, eh? El que passa és que quan ho fent al el migdia, sí. ells ho fan al migdia. 12 a hores més. 12 hores, 12 hores més, eh? però bueno, ja tot va lligat, tot va lligat. Ja és que ja s'ens copia nas d'això, eh? És un supermòbil. <laughs> Comencen els tots així i no estan però de la nit. Uh, què està? Què es falta? Albert? 58 minuts. Uh, uh, hora uh, per despedir-nos, acomiadar-nos de la gent avui ho podem fer tranquil·lament, a veure, tens alguna cosa per dir? Mare meva, jo he acabat, Pep, jo no per res més, res si vols el motor també diré que aquesta setmana doncs, a Ducati se li van se li van plegar els plans tenia previst doncs, fer quatre jornades de testa a, a Cepang i finalment només en van poder fer una ja que la pluja, que va caure intensament les tres jornades no va drenar el circuit i van haver de suspendre els tests. Mal auguri, mal auguri per Ducati, que ha començat ja amb eh, mal peu, diguéssim, no? Va ser una mica com el McLaren del Fernando Alonso fa tres anys a Barcelona, que va tenir aquell accident. Qui és Quispilars porta Ducati? Mal auguri. Ducati porta Jorge Lorenzo, ja ho deus saber, no, això? Sí, i qui més? I l'Andrea De Vizioso. Vale, molt bé. Aixer, el aixer, boig de la ciutat. Sí, senyor. Doncs res més, eh? ens retrobem dissabte que ve a partir de les 12 i 5 molts petonets